Espainiako bueltaren ama irugarren etapa, luzena izanen da urten Bilbo urdazubi artean eta ama laugarrena urdazubi gure artekoa, mendi etapa nagusia magi blan, kebota, koldu bizk, barne. Kirolarloan ikusgarriak berez, baina txerrindularitzak dularitzak telebiztaren bidez herrien irudiak mundu osora zabaltzen bituen enean ere, xaretako herriak eunda laurogei tamar herri aldetako, irureunda berrogei tamar milion ikusleren gana iritsiko bira urten. Eta horregatik erakunde publiko eta eragile pribatuek bat egindute bietapa hoiek berrogei erakartzeko. Nafarroko gobernuak, hogeita 2 mila bosteun euroko laguntza eman du, manua jerdin ekonomiarako lehendakari ordeak errandigunez, aukera profitatu behar tzelako. Derrigorrez, derrigorrez, egin genuen ja Euskal Herriko itzuliarekin, eta nola ez Espainiako itzuliakin, ez? Azken fina, Espainiako itzuliak, girokin eta turrekin, munduan zer... Dira hiru probak inportak eta denodaki gu eman milioi peran munduan zehar ikusten dute telebistaz, sare sozialetan eta baretdun bar, aukera ezin ez hobea ba, nafarroaren irudia. nola ez urdaxena bereziki. ez bakarrik Nafarroa osoko irudia multzatzeko god du aukera aprobetsatu behar genuen eta nola ez hemen gaude ba, balaguntzeko ez. Google orainaria gara Nafarroaren eredu ekonomiko erreflexioa irekitzen, eta proposatu dugu eta eragile pribatuak ondo ikusi dute turismoa, ba beste sektoreekin, automozioarekin, energia beresteigarriarrekin, nekazaritza eta industria garrantzilararekin eta bar, baina turismo ere bai izan behar da ba, sektor sektore estrategiko bat, ez? Gero ta gehiago ordun ako aukerak ezin hobea dira, baitarea idea hori bultzatzeko eta mai gainean aipatzeko ez. Zaleak kontuan hartu gabe, Espainiako bueltalekin batera doazten txirrindularitza taldetako kide eta komunikabidetako profesionalekin soilik hiru lagun inguru jasoko bituzten xaretako herriek egun horietan berrehuna berrogeita hamar mila euro zuzenean berreskuratuz. Ez da esttrainatzekoa beraz urdazubiko herriko txearen apostu Garbia, Santiago Villaarerez austapeza. E, Supposatzen du unitz. E, Guarretako alusionea hundia da, promozio ikaragarria da, urrazu ikusiko da mundu guzian, xaretare bai. Eta, bueno, hoi zesun posatzen du, bueno, egun hoitan e, behaute non baite lo, jan, repostatu, erosi, bueno, gauz guziak ez, orduan, bueno, pues, dena beteatie. Bainon, erran berda, hilarete batzuk eintzinean, jendea da nahi dute ikusi eta zautu nonatorri behar duen. Eta gero oipastuta, jende jendeetotzen da ikusteko nondipastua dien. Zer daan, ze bizitzatzen da, supusazentu hauniz gauz. Konten ga, azkenean, hemen gaitu gauzak iteko, segitzeko entzina.